Harmadik fejezet Monsieur Poirot, kérem! Poirot felrezzent, és gyorsan felállt. Egyedül üldögélt a teraszon, jó darabig azután, hogy mindenki aludni tért. Eltöprengve nézte a fényeseket e sziklákat. Egyszerre megszólította valaki. Határozott, csengő hang volt, kiművelt, hajlékony, kisé talán gőgös. Poirot megfordult, és Linet doyle -al találta magát szemben. A fiatalasszony bíborszín bársonyköpenyt vett fel fehér estéi ruhája fölé. Nagyon szép volt így, királynői jelenség még annál is, mint Poáró valaha gondolta volna. Ön, úgy tudom, Monsieur Erkül Poáró? Inkább kielentés volt ez, mint kérdés. Szolgálatára, madam? Tudja ki vagyok? Igen, madam, ismerem a nevét. Pontosan tudom, ki ön. Linet bólintott. Pontosan ezt várta. Elbűvölően parancsoló modorban folytatta. Nem jönne fel a kártyaszobába egy pillanatra. Szeretnék beszélni önnel. Szívesen. Az asszony előre ment, Poirot utána. Bementek az üres kártyaterembe. Linet intett Poirotnak, hogy tegye be az ajtót. Azután leült egy karosszékbe, és poáró is helyet foglalt vele szemben. Mrs. Doyle azonnal rátért a tárgyra, egy pillanatig sem tétovázott. Sokat hallottam már önről, Monsieur Poirot, tudom, hogy rendkívül ügyes ember. A dolog úgy áll, hogy nagy szükségem lenne a segítségére. Azt hiszem, csak ön intézheti el a szóban forgó dolgot. Poirot a fejét ingatta. Hálásan köszönöm az elismerését, madam, de tudja, én most vakáción vagyok, és ilyenkor nem szoktam munkát vállalni. Ezen segíthetek? Nem szánt a sértésnek. Csak a gazdag ember biztonságával beszélt, aki tudja, hogy mindent meg lehet pénzem venni. Monsieur Poirot folytatta, kibírhatatlan módon üldöznek. Nem tűröm tovább. Ennek véget kell vetni. Már arra gondoltam, hogy a rendőrséghez fordulok, de, de a férjem azt mondta, hogy ilyen esetekben a rendőrség semmit sem tud tenni. Talán, ha lenne szíves, jobban megmagyarázni, mormogta udvariasan poáró. Igen, igen, a dolog tulajdonképpen egyszerű. Továbbra is tétovázás nélkül határozottan beszélt. Érződött a hangján, hogy hozzászokott az üzleties gondolkodáshoz. Csupán azért állt meg egy pillanatra, hogy a tényeket a lehető legpontosabban tárja a hallgatója elő. Nézze, kérem! Mielőtt hozzámentem volna férjemhez, egy Jacqueline de Belfort nevű hölgynek volt a vőlegénye, aki régi barátnőm. A férjem felbontotta az eljegyzést. Nem illettek egymáshoz, és én sajnálom, de vannak dolgok, amiken nem lehet változtatni. Ő akkor, akkor fenyegetéseket mondott, amikkel nem töröttem túlságosan. És nem is mondhatom, hogy komolyan be akarta volna ezeket váltani. De ehelyett valami mást talált ki. Akár merre megyünk, minden üvé utánunk utazik. Poáró felemelte a szemöldökét. Minden esetre szokatlan módja a bosszú állásnak. Szokatlan és nevetséges, de szer kellemetlen is. Az ajkába harapott. Poáró elgondolkozva intett. Ezt el tudom képzelni. Úgy tudom, madame, éppen Nászúton vannak. Igen, először Velencében vettem észre. Ott volt a Danielben. Akkor azt hittem, csak véletlen. Kicsit kellemetlen, de túl teszi magát rajta az ember. Azután szembe találkoztunk a Brindisi beinduló hajó fedélzetén. Úgy hallottuk, Palesztínába készül. Azt hittük, mikor kiszálltunk, hogy ott maradt a hajón. De mikor a Menahouse-ba értünk, már ott várt. Toáró bólintott és most hajón indultunk tovább a Níluson. Én, én már vártam, hogy fel fog tűnni, de nem láttam a fedélzeten. Azt hittem, abba hagyta ezt, ezt a gyerekes dolgot. Csalódtam, megint itt van. Poáró figyelmesen nézte őt egy percig. Az asszony még mindig nagyon összeszedett volt, de keze elfehéredett, mint az asztal szélét szorította. És ön attól fél, hogy ez tovább is így folytatódik? Igen. Persze az egész ötlet képtelenség. Jacqueline nevetségessé teszi vele magát. Csodálom, hogy nincs benne több büszkeség. Poirot felhúzta a vállát. Vannak esetek, madám, amikor az ember nem sokat törődik a büszkeséggel és a méltósággal. Vannak ennél sokkal erősebb szenvedélyek. Igaz, mondta türelmetlenül Linet, de végre mit akar ezzel? Mi haszna belőle? Néha nem az a kérdés, mi haszna lesz belőle. Linett, mintha elvörösödött volna egy pillanatra. Volt valami a detektív hangjában, ami megzavarta. Igaza van. Tegyük most félre a motiváció dolgát. A lényeg, hogy ennek véget kell vetni. És hogyan szándékszik véget vetni neki? Természetes, hogy a férjem meg én nem lehetünk kitéve állandóan ennek a tolakodó üldözésnek. Csak van valami törvényes megtorlás az ilyesmire? Idegesen beszélt most már. Poirot elgondolkodva nézett rá. Megfenyegette a leány mások előtt? Használt becsületsértő kifejezéseket? Megkísérelte megtámadni? Nem. Akkor hát, madam, igazán nem tudom, mit lehet tenni. Ha egy fiatal hölgynek kedve van hozzá, hogy utazzék, éppenséggel oda, ahol ön meg a férje is járnak, ebillen mi van akkor? A levegő mindenkié. Úgy vettem ki, nem tört be a szobájába, ugye bár? Mindig csak társaságban mutatkozott önök előtt. Tehát semmit sem lehet tenni? Linet hitetlen kedve kiáltotta ezt. Poirot egyszerűen felelt. Semmit attól tartok, madame de Belfour teljesen jogosan jár el. De ez őrület, kibírhatatlan, hogy ezt tűrnöm kell? Poirot szárazon mondta. Bizonyára az különösen, mert úgy képzelem, madame, hogy nem volt gyakran alkalma ilyesmit tapasztalni. Linet összeráncolta a homlokát. pedig ennek valahogyan véget kell vetni. Poáró vállat vont. Bármikor elmehet innen. Valahova, máshova, javasolta. Utánam jön megint. Igen, nagyon valószínű. De hát ez abszurdum. Pontosan? Tulajdonképpen miért kell nekem menekülnöm? Mintha, mintha... Elhallgatott. Igaza van, madem. Éppen ebben van az egész kérdés magva. Mintha? Linet felemelte a fejét. Végig mérte a kis embert. Mit akart ezzel mondani? Poiró hangja megváltozott, előrehajolt, s bizalmasan, szinte könyörgőn kérdezte. Miért bántja olyan nagyon ez az egész dolog? Hogy miért? Mert őrjítő, mert a lehető legkellemetlenebb. Mondtam már önnek miért? Poiró megrázta a fejét. Nem egészen, madam. Hogy érti? Poáró hátradőlt, keresztbe befonta a karját, és higgadtan, személytelenül mondta. „Figyeljen, madam. szeretnék egy kis történetet elmondani. Vagy két hónapja egy ismert vendéglőben ebédeltem, Londonban. A szomszéd asztalnál ketten ültek, egy leány és egy fiú. Boldogoknak és szerelmeseknek látszottak, a jövőről beszélgettek, meghitten. Nem, mintha hallgatóztam volna, inkább csak nem is törődtek vele, ki hallja őket és ki nem. A férfi háttal ült felém, de a leány arcát jól láthattam. Csupa boldogság volt, csupa odaadás, csupa eltökélt életre-halára szánt szerelem. Már eljegyezték egymást, és arról beszéltek, hová menjenek a nászutukra. Egyiptomba akartak menni. Eltelt azóta vagy két hónap, de nem tudtam annak a leánynak az arcát elfelejteni. Tudtam, hogy felismerném, ha újra látnám, és a férfi hangjára is emlékszem. Aztán nyilván kitalálta már, madam, újra találkoztam velük, itt Egyiptomban. A férfi csak ugyan nászúton van, de mással. Linet keményen mondta. És aztán? Magam is elmondtam, hogy így volt. Elmondta? Igen. Na és? A leány ott a vendéglőben egy barátnőjét említette, folytatta Halkan Poirot, egy barátnőjét, aki segíteni fog rajtuk. Ha jól sejtem, önről beszélt. Linet elpirult. Hiszen mondtam önnek, hogy barátnők voltunk, és ő bízott önben, ugye? Igen. Csend lett. Linet az ajkába harapott. Aztán, mert Poirot nem folytatta, kitört. Tudom, hogy az egész dolog nagyon szerencsétlen, de előfordul az ilyesmi. Hogy ne kérem, hogy ne, poáró egy pillanatra elhallgatott. Ön az anglikán egyház híve, jól gondolom? Igen, felelt Linet rémülten. Akkor nyilván ismeri a Bibliát. Emlékszik, ugye, Dávid királyra, és a gazdag emberre, akinek sok júnyája volt, és a szegényre, akinek csak egy báránya és a gazdag ember mégis elvette a szegény bárányát. Önökkel éppen ez történt. Linett most már haragudott. Egyenesen ült ott. Látom már, mi a felfogása a messziőpoháró. Közönséges emberek módjára szólva úgy nézi a dolgot, hogy elhaláztam a barátnőn vőlegényét. A magához hasonló idősebb emberek szentimentális nézőpontjából nem tagadom, valóban így is van. De az igazság azért egészen más. Nem tagadom, hogy Jacqueline szenvedélyesen szerette a vőlegényét, de nem veszi figyelembe, hogy Simon nem tudta viszonozni ezt az érzést. Nem mondom, szerette, de már mielőtt velem találkozott volna, kezdte érezni, hogy tévedés volt az egész jegyesség. Legyen kérem tárgyilagos, monsieur Poirot. Simon ráébredt, hogy engem szeret és nem Jackit. Most mit csináljon? Áldozza fel magát hősiesen, és legyen olyan asszonyférje, akit nem szeret? Rondsa el talán három ember életét? Mert hiszen Jackie sem lett volna így boldog. Ha már a felesége lett volna, akkor talán kötelessége lett volna, hogy mellette maradjon. Bár ebben sem vagyok biztos, ha az egyik szenved, a másik is boldogtalan. És az eljegyzés még nem házasság. Sokkal jobb az ilyen tévedésekkel még idejében szembenézni. Elismerem, hogy szegény lánynak keserves lehetett, de így akarta a sors. Nem lehetett másképp. Nem. Linett ránézett. Mit mond? Csak azt, hogy nagyon okosan, logikusan beszélt, de valamit mégsem tudott megmagyarázni. Mit? A saját szerepét, madam Nézze csak! Kétféle szempontból lehet megítélni a barátnője eljárását. Okozhat bosszúságot, de ébreszthet részvétet is, mert hiszen bizonyos, hogy nagy sebet ütött ez a fordulat annak a leánynak a szívén. Ön azonban, madam, csak haragudni tud. Miért? Mert bizonyos értelemben bűnösnek érzi magát. Linnet felugrott. Hogyan merészel így beszélni velem? Ez már igazán sok! Miért nem ernék? Egészen nyíltan meg akarom mondani, amit gondolok. Ez pedig az. Bárhogy igyekszik is elkendőzni önmaga elől az igazságot, ön tudatosan elvette a barátnőjétől a vőlegényét. Valószínű persze, hogy önre azonnal mély hatást tett a fiú, és azt gondolom, hogy ön kezdeményezett, nem, Mr. Doyle? Volt egy idő kellett lennie, amikor tétovázott, amikor válaszúton volt, amikor meggondolhatta, merre induljon. Ön gyönyörű, szép, okos, gazdag, bájos. Öntől függött, hogy felhasználja-e mindezt a fegyvert egy férfival szemben, vagy nem? Önnek mindent megadott az élet. Annak a leánynak csak ez a férfi volt minden kincse. Ön tudta ezt, madam? Mégsem segített rajta, sőt, elvette tőlem, mint Dávid király a szegény ember egyetlen bárányát. Csönd volt. Linet nagy önuralommal fegyelmezte magát, végre megszólalt. Egyáltalán nem erről van szó. Tévedés, erről van szó. Ha nem így lenne, egyáltalán nem törődne azzal, hol és mikor bukkan fel Mademoiselle de Belfort. Ő talán nem viselkedik méltóság teljesen, hölgyekhez illően, ám ön a lelkeméjén tudja, hogy jogosan cselekszik. Nem igaz! Poiró volt. Úgy látom, nem tud őszinte lenni saját magához. Tudom én, folytatta szelíden, hogyan áll a dolog. Mindig boldog volt az élete, és másokhoz is megpróbált jó lenni. Legalábbis igyekeztem, mondta Linet. Nem volt már gőgös, szinte alázatosan mondta ezt. Látja, éppen ezért izgatja fel annyira, amikor érzi, hogy valakivel szemben mégis igaztalan volt, és ezért nem hajlandó beismerni önmagának a tényeket. Bocsásson meg a nyíltságomért, de a lélektani alap a legfontosabb minden dologban. Linet lassan mondta. Még ha feltesszük is, hogy igaza van, de ne feledj el, hogy én tagadom, akkor is az a kérdés, mit tehetünk az adott körülmények között. A múltat nem lehet megváltoztatni most már. Poirot bólintott. Ön nagyon tisztán gondolkodik. Úgy van, a múltat nem lehet megváltoztatni. Az adott körülményekkel kell számolnia. És néha ez annyit jelent, madam, hogy hogy viselni kell a saját tetteink következményét. Egy szóval semmit sem lehet tenni? Semmit? Legyen bátor, madame, én úgy látom semmit. Nem beszélhetne ön Jackivel, Miss de nem bírhatná rá, hogy... Hogyne... Nagyon szívesen beszélek vele, ha kívánja, de ne várjon sokat ettől. Úgy látom, Mademoiselle de Belfort sokkal inkább beleélte magát ebbe a rögeszmeszerű tervbe, mint sem, hogy könnyen el lehetne téríteni tőle. De hiszen csak tehetünk valamit, hogy megszabadulhassunk ebből a helyzetből. Természetesen. Például visszatérhet Angliába, és élhet a saját otthonában. De hiszen, ha hazautazom, Jacqueline akkor is beköltözhet a faluba, és elém kerülhet lépten nyomon. Ez igaz? Meg azután Simon nem szívesen menekülne el. Hogyan viszonyul ő ehhez? Nagyon haragszik, rettenetesen haragszik. Poirot bólintott. Akkor hát beszél vele? Igen, beszélek, de véleményem szerint ez sem fog változtatni semmin. Jackie különben is furcsa volt mindig soha nem tudni, mire képes kiáltott Linet dühösen. Az előbb valami fenyegetésekről is beszélt. Nem mondaná el nekem, mit mondott tulajdonképpen Madame de Belfort? Linet megvonta a vállát. Azt mondta, hogy mindkettőnket megöl, de Jackie máskor is volt már ilyen heves. Értem mondta Poirot komoran. Linett könyörgön fordult hozzá. Egy szóval, elfogadja a megbízásomat? Nem, madam, mondta Poirot határozottan. Megteszem, amit tőlem telik, emberbarátságból. Beszélek a kisasszonynal. Itt nagyon sok veszedelem rejtőzik a dolgok mélyén. Az eredményben azonban nem nagyon bízom, és nem az ön megbízásából teszem, amit teszek, a magam érzése szerint fogok eljárni. És értem? Nem tesz semmit? kérdezte Linet lassan. Nem, asszonyom felelte Erkül Poáró.